Іван Карпенко-Карий Хазяїн Діюві особи Терентій Гаврилович Пузир Хазяїн – мільйонер Марія Іванівна – його жінка Соня – їхня дочка Феноген – права рука хазяїна Маюфес – фактор – посередник у ділових угодах Павлина – кравчиха з города Зеленський, Ліхтаренко, економи Курц, шахмейстер, спеціаліст із розведення овець Петро Петрович Золотницький, родовитий, багатий пан Іван Миколайович Калинович, учитель гімназії Зузуля, помічник Ліхтаренка Лікар Петро Дем'ян, юрба робітників Дія Перша до кабінету пузиря заходить його управитель та помічник Феноген із хазяйським халатом у руках Слідом за ним іде фактор Маюфес, давній знайомий Феногена Феноген жартівливо звертається до Маюфеса, говорячи, що той усе грошики загрібає Фактор віднікується Афеноген нагадує йому, як він нещодавно купив чудовий будиночок. Маюфес заперечує, що за ці роки інші собі вже не будинок купили, а палати – Потім починають жартувати про старенький халат-пузиря. Феноген зауважує, що то справжній халат-мільйонера. «Бачите, як багатіють! Ще отакий є кожух, аж торохтить! Нового купувати не хоче, а від цього халата, від кожуха, повірите, смердить! Он, як люди багатіють, учиться!» Глузуючи з хазяїна, його помічник зі сміхом розповідає, що колись пузиря в такому кожусі не пустили в земський банк. На це Маюфес відповів, що Терентія Гавриловича і в Рогожі пізнають. Прощаючись, Феноген просить Маюфеса підшукати йому для купівлі землю, десятин п'ятсот ближче до вокзалу. Входить економ Зеленський, і сам до себе скаржиться, що доводиться кланятися холопам, бо вони силу мають, можуть наговорити хазяїнові зайве, отже, треба піддобритися. Економ просить Феногена, який саме зайшов, заступитися за нього перед хазяїном. Терентій Гаврилович гнів на мене має, і я боюсь, щоб мене не перевели в Чагарник на місце Ліхтаренка, а там менше жалування, а у мене сім'я. Феноген, побачивши, що Зеленський дістає гроші, починає ніби відмовлятися. «Знаєте, який наш хазяїн? Часом, щоб не подумав, що ви мене підкупили, у нього честь перше всього!» Зеленський умовляє хитрого помічника, кажучи, що дурно ніхто нічого не робить. «Ви для мене, я для вас!» Феноген погоджується на тому, що це він не хабара бере, а позику для купівлі землі І якщо нічого корисного не вийде, віддасть Перелічуючи потім гроші, управитель із задоволенням думає Якби не давали, то я би не брав, а коли дають, бери І сам хазяїн наш усіх навчає З усього, каже, треба користь витягать, хоч би й зубами прийшлося тягнуть, тягни Адже так і сам пузир розбагатів, тож тут і гріха немає Феноген віддає халат пузиревим дружині й дотці, щоб вони його скоріше підлатали Жінки беруться до роботи Також Марія Іванівна просить кравчиню з міста зняти мірку і зшити халат чоловікові на іменини Бо сам він відмовляється купити новий Однак водночас дружина боїться дарувати Терентію Гавриловичу халат, бо чоловік гніватиметься, що вона витратила на це гроші. Тож вирішують, що кравчиня гарно вишиє атласний халат бурячками й овечками, а коли буде готовий, запропонує Пузареві його купити за дуже низькою ціною. Хазяїн побачить, що дорога річ продається дешево. І купить. У свою чергу Соня сумнівається, чи буде гарним халат із буряками та вівцями, але мати говорить, що батькові, як хазяїну, це буде приємно. Також дочку непокоїть іще дещо. Вона хоче розповісти Терентію Гавриловичу про освідчення вчителя гімназії Івана Миколайовича, але мати радить зачекати, щоб наперед випитати думку батька. У цей час Пузир розмовляє з Маюфесом. Фактор пропонує хазяїну за гарну винагороду переховати вівці купця Петра Тимофійовича Михайлова, щоб підтримати махінацію з його удаваним банкрутством для втечі від кредиторів. Зауважуючи, що справа ця нелегка та небезпечна, адже в нього самого 40 тисячовець, то й для них може не вистачити паші. Але Маюфес наполягає, вихваляючи багатство пузиря. Де ж таки? Оце сказали, паші не стане. Три дні їхали вашою землею, чи я земля, питаємо, Тарентія Гавриловича Пузиря, на другий день знову питаємо, чи я земля, Тарентія Гавриловича. Ха-ха, княжество, ціле княжество, та щоб на таких степах не можна було випасти ще 12 тисяч овець. Випитавши в Маюфеса деталі цієї оборудки І пересвідчившись у її надійності Пузир таки погоджується допомогти Михайлову При цьому вимагає за послугу 20% із валової виручки Маюфес цікавиться, яка ж йому особисто буде винагорода Але Пузир каже, що розрахується з фактором восени Після того, як побачить свій прибуток По закінченні розмови Хазяїн нахабно виганяє Маюфеса, не пропонуючи йому навіть пообідати Тепер до справи береться Феноген, заводячи з пузирем мову про економа Зеленського, якому пообіцяв заступництво Зеленський наш дуже стривожений тим, що ви на нього гніваєтесь А він чоловік усердний, сім'я велика Жаль мені його дуже, а коли обідите, то й гріх він для вас і вогонь, і воду. З коня не злазить цілий день, побивається. Однак Терентій Гаврилович суворо говорить помічнику, щоб не мішався не в своє діло. Входять Курц Зеленський і Ліхтаренко Феноген сідає в сусідній кімнаті так, щоб усе було видно й чути Пузир незадоволено дорікає Зеленському, що той не може навести лад у своєму окрузі І платить мужикам на буряках по 35 копійок в день За приклад, він ставить Ліхтаренка, який платив і по 15 копійок, і по 20 А тепер, в гарячу пору, по 25 копійок на мужичих харчах Потім припускає, що Зеленський, мабуть, ще й годує своїх робітників Добре, хазяйнуємо, робочі усе заберуть, а нам же що зостанеться? Так не можна, ви не вмієте зробити дешевого робітника Зеленський пояснює, що в нього інші умови, але пузир йому заперечує Мовляв, умови люди створюють Зеленський знову говорить, що в Мануйлівці, де він служить, люди заможніші Бо крім своїх наділів, беруть в оренду оброчну казенну землю, артілі позаводили А робітник тільки там дешевий, де немає землі, де бідність На що хазяїн заявляє Так ви зробіть у Мануйлівці бідність І переводить Зеленського в Чагарник А Ліхтаренка в Мануйлівку щоб він і там зробив бідність Зеленський бідкається і розказує, що в тому селі права мужиків обстоює кмітливий учитель Калинович Однак пузир лише глузує з нього Потім Терентій Гаврилович велить курцу їхати в степи на прийомку овець Михайлова, яких він ніби купив Карло Карлович говорить, що для утримання й догляду за такою кількістю овець йому потрібен помічник. Пузир не погоджується, кажучи, що допомагатимуть шабани. А ще наказує вигнати старшого шабана Клима, який ніби під час продажу худоби за 10 карбованців передав покупцеві Крячковському 20 овець зайвих. Курц намагається захистити хорошого шабана, але пузир... Невблаганний Мені нужні люди Надежні, чесні А як ви станете самі покривати мошенників То мене обберуть як липку Вигнать Феноген заходить, стає навколішки перед пузирем Цілує йому руки за те, що не скривдив Зеленського І починає зводити наклеп на інших економів Ліхтаренко, мовляв на все дивиться крізь пальці та ще й шахраює, а його помічник Зозуля в хазяїна пшеницю. Терентій Гаврилович задоволено дякує Феногену як своєму єдиному чесному помічнику. Потім до пузиря повертається Курц і говорить, що такого не може бути, щоб Чабан Клим був нечесною людиною Адже шахмейстер перевірив усе за конторськими книгами Клима обмовив, запевняє він, чийсь злий язик, і це просто нечесно Пузир питає Феногена, що він тепер скаже, а той відповідає що Карло краде сам, а Клим допомагає. Пузир доручає Феногенові проїхатись по отарах та прослідкувати за роботою чабанів. Входить Ліхтаренко, і Пузир починає допитуватися, як це в нього крадуть пшеницю. Економ виправдовується – Говорячи, що у великому хазяйстві без крадіжок зазвичай не можна обійтися Хазяїн сердиться, за що ж він тоді економам гроші платить Ліхтаренко спокійно відповідає Тарентій Гаврилович, ви тільки не гнівайтесь, а розсудіть гарненько Будемо так говорить Ви мені дасте великий шматок сала, щоб я його одніс у комору Я візьму те сало голими руками і однесу сало в комору і покладу Сало ваше ціле А тим жиром, що в мене на руках зостався Я помастю голову Яка ж вам від цього шкода? Пузир погоджується з цією логікою Але все одно сердито проганяє економа А Зозулю все-таки велить звільнити з роботи Розбираючи після цього пошту, хазяїн дізнається з листа, що його дочку хоче сватати син великого землевласника Чобота Феноген застерігає його, що треба спитати Соню, адже вона може й не погодиться Пузир дивується, як це так, щоб не погодилася? Адже майбутній наречений одинак у батька, а батько – хазяїн на всю округу також Пузир довідується, що одержав орден Станіслава другого ступеня і радіє, що недурно таки пожертвував гроші на дитячий притулок. Феноген вмовляє його з такої радості пошити собі новий кожух та сюртук, на що Пузир погоджується. У гості до Терентія Гавриловича приїздить сусіда, дворянин Золотницький. Він вітається і підсміюється з пузиря, називаючи його Крезом, відомим міфічним багачем. Пузир цього не розуміє і говорить, що він не такий уже й кремезний, як густеві здається. Золотницький продовжує іронізувати, що пузир усе в тому ж халаті, і питає, чи багато він іще прикупив землі. Тарентій Гаврилович відповідає, що немає, поки що підхожої, і питає Золотницького, чи не продає він капустяного, свого маєтку Золотницький каже на це, що свого віку він доживе у власному маєтку, але оцінює його десь у два мільйони, думаючи, що таке пузыреві не під силу Хазяїн же говорить, що хай продає, той побачить, під силу чи ні Золотницький розповідає, що будує цукровий завод І пропонує Терентію Гавриловичу стати компаньйоном Той відмовляється, мовляв, це не його справа Золотницький умовляє поїхати з ним до міста Ознайомитися зі справою Пузир погоджується, бо йому треба в місті орден одержати Гість із приводу ордена – Жартома вимагає шампанського, але Терентій Гаврилович каже, що в нього немає Тоді Золотницький пропонує поїхати в місто і там поставити шампанське Пузир відразу ж згадує, що не може їхати, бо в нього і справи вдома, і взагалі він не здужає Золотницький знову підсміюється зі скнари «Уже злякався, що шампанського треба ставить. Ну, я сам поставлю, а тим часом давай чого-небудь попоїсти, бо ти не догадаєшся нагодувати, а я голодний». І на це Терентій Гаврилович вибачається, що в нього немає вишуканих страв Усе по-простому – борщ, каша та може ще яблучний пиріг Гість ради і цьому, та питає Пузиря, чи він часом неземський, гласний Пузир відповідає, що так, його вибрали торік, але він ще й разу не був у земстві Золотницький зауважує, що це Терентію Гавриловичу не робить честі і каже, що на нинішніх зборах буде важливе питання Продовольство для голодного люду до врожаю На це хазяїн зневажливо відмовляє «Це до мене не тичиться, це химера Голодних буде тим більше, чим більше голодним помагать» На його думку, уся доброчинність і лікування хворих, і годування голодних, і встановлення пам'ятника Котляревському в Полтаві – це суцільна нісенітниця, а жертвувати варто лише у сподіванні на нагороди. Після таких слів Золотницький дуже розгнівався, що неймовірно здивувало Пузиря. Гість навіть відмовився від обіду, сказавши, що тільки тоді сяде з хазяїном за стіл, коли той десь слово поїхати з ним в земське собрання і відійшли гроші на пам'ятник Котляревському. Пузир боїться, щоб йому не зробили безчестя, і погоджується все виправити. Дія друга до будинку Пузиря підходить юрба робітників, вигукуючи «Ми не собаки, і собак краще годують». Петро пропонує йти до хазяїна скаржитись, як їх Ільхтаренко годує. Дем'ян каже, що треба кидати роботу та тікати звідси. Петро відповідає, що Ліхтаренко може привести їх силою і навіть у в'язницю посадити. І радить їхати до начальства, якщо хазяїн нічого не зробить. Адже торік у Чобота було те саме, таж після скарги в борщ почали кришити картоплю, а хліб краще випікати. На ганок виходить Феноген і кричить «Що за гвалт? Чого вам ідоли треба?» Петро заспокоює всіх і просить, щоб вийшов хазяїн. Феноген каже, що пузир у місті, тоді люди вимагають, щоб вийшла хоча б хазяйка. Управитель відбріхується тим, що не хоче турбувати господиню і відсилає робітників працювати. Виходять Марія Іванівна і Соня, питаючи, що тут трапилося Феноген відповідає, що тут бунт І посилає Харитона за Ліхтаренком З гурту виступає Петро каже, що бунту ніякого немає Просто робітники просять, щоб подивилися хазяї Яким їх хлібом годують, який борщ дають Соня, узявши хліб, Дивується, що то в них люди таке їдять А Марія Іванівна на таке говорить, що вона до цього діла не мішається Нічого про це не знає Між тим робітники просять у господині зглянутися на таку їхню біду Соня гаряче протестує проти такого ставлення до робітників І обіцяє їм, що сама стежитиме, щоб їм давали добрий харч Соня велить Феногенові, щоб він наказав пекти кращий хліб і борщ варити як слід. Феноген відповідає, що хай вона це скаже своєму батькові, бо управитель не може змінювати наказу хазяїна. Соня кричить, що вона не вірить, щоб батько вилив людей таким хлібом годувати. Звертається до матері, а та все відповідає, що нічого не знає і не мішається до справ чоловіка. На це Соня вигукує. «Мамо, голубко, треба мішатись, бо люди нас проклинуть. У нас стільки всякого хліба, як води в морі. І весь хліб люди заробляють. Вони повинні їсти за свою працю найкращий хліб». Тим часом приїздить пузир. Борода в нього підстрижена і на шиї видно орден. Марія Іванівна просить дочку не говорити зараз батькові про хліб, бо він утомлений і злий. Соня відповідає, що вона не може чекати і показує батькові хліб, говорячи з осудом, що саме таким у них годують робітників. Пузир каже, що скрізь по економіях так годують, бо робочий чоловік, мужик, не любить білого хліба Бо він і не смачний, і нетривний. Оце саме настоящий хліб для робочих, питательний, як кажуть лікарі Соня благає його зглянутися над робітниками і не дозволяти їх так жахливо годувати Пузир заспокоює її й обіцяє покращити харчування робітників Він викликає до себе феногена і наказує йому простежити, щоб Ліхтаренко годував робітників краще Бо в гарячу пору жнив, нікому не потрібні заколоти та втрата робочих рук А потім і таким хлібом обійдуться Сидячи в кабінеті, Тарентій Гаврилович думає сам до себе, що він постарівся, став полохливий, прийняв від Петьки Михайлова 12 тисяч овець, восени 20 тисяч карбованців чистого прибутку одержить. А тривожно, а раптом Михайлов ускочить у злосні банкрути, хоч він і ідол в комерції». Хоча раніше пузир ішов за баришами на штурмом кришив направо й наліво, плював на все і знать не хотів людського поговору, а тепер такий пустяк тривожить. Тим часом Соня, гуляючи в садку, вирішує самостійно за всім слідкувати, скрізь за батьком по хазяйству їздити, бо в майбутньому все це перейде до неї. Тому треба знати, де тут зло, щоб зробити щось добре. До неї приїздить Іван Миколайович Калинович. Соня Радо ділиться з ним своїм відкриттям. Вона знайшла власну стежку в житті, свою справу – стежити, щоб до людей у їхньому господарстві добре ставилися. Калинович вітає її але й попереджає, що вона ще не бачила справжньої міці та зловісного руху небезпечного хазяйського колеса, яке може її саму розчавити. Тому учитель пропонує їй інший шлях. Боги з ним, з хазяйством. Трудно там правду насадить, де споконвіку віку у корені лежить неправда. Краще ходім поруч зо мною на корисну працю в школі». Правда, що й там трудно теж, а все ж таки ми труднощі переборем, на те є биті шляхи, і будемо між молоддю насаждать ідеали кращого життя. Але поки що добре й те, що Соня вже намагається робити. Тільки Калинович боїться, що їй буде важко, адже її тато не звик, щоб йому вказував хтось, можуть бути непорозуміння, сварки. Далі учитель питає, чи сказала вона Пузиреві про їхню власну справу – одруження. Соня відповідає, що мама знає і рада, а батькові хай він скаже сам, якраз на його іменини. Але незалежно від рішення батька, дівчина обіцяє вийти заміж за Калиновича. Учитель у захваті від такого рішення. Вони йдуть у дім грати на фортепіано та співати. А Феноген і Ліхтаренко шантажують один одного, бо Феноген знає, що Ліхтаренко при здачі буряків взяв із заводу 500 карбованців, а Феноген собі при продажу овець – скупця 200 карбованців. Економ пропонує не сваритися й діяти спільно, приховуючи та виправдовуючи перед пузырем махінації одне одного. Тим паче він запевняє Феногена, що не краде готового, а робить так, щоб все хазяйське було ціле і йому, щоб був комерційний гендель Усі рвуть, де тільки можна зірвати, а я буду дивитися та завидувати, як люди багатіють Я не такий, завидують тільки недотепи Феноген дивується, звідки такі люди, як Ліхтаренко, беруться, на що економ відповідає Хазяїни викохали. Зрештою, Феноген із Ліхтаренком вирішують стати товаришами. Входить Зузуля і каже Феногенові, що той обмовив його перед хазяїном, а Ліхтаренко не заступився, і тому він лишився тепер безневинно, осоромлений і без роботи. Феноген цинічно відповідає, що Зозулю покарано для прикладу іншим, щоб боялися й берегли хазяйське добро, не брали потей. Зузуля клянеться, що він нічого не брав, і з жахом питає, невже їм не жаль його честі та сім'ї? Він же нічого не взяв, і навіть красти не навчився, бо тільки торік закінчив землеробську школу. Тепер йому навік закритий шлях у житті, ніхто його на службу не прийме. Але Феноген та Ліхтаренко тільки сміються з нього». І женуть геть Виходять Калинович, Соня і Пузир Пузир хвалить Калиновича за спів І говорить, що йому б піти в Соня зауважує, що вчитель більш забезпечений, ніж протоди Але на думку Пузиря, місце священника видніше, ніж учительське У цей час прибігає Харитон і повідомляє про нещастя Зозуля, одержавши в конторі розрахунок, повісився Калинович сумно говорить, що бідолашного роздавило хазяйське колесо Дія третя Феноген на самоті читає листа від Маюфеса Який повідомляє про те, що знайшов йому добрий шмат землі П'ятсот десятин біля вокзалу для купівлі Разом із тим пише про новину Михайлова посадили до в'язниці Феноген вагається, чи казати про це хазяїну І вирішує змовчати Входить Марія Іванівна і питає, чи вже вдягнувся іменинник Феноген каже, що ледве умовив його одягти крохмальну сорочку і новий сюртук Зараз хазяїн сидять і якусь комерцію на щотах викладають Марія Іванівна – Говорить, що справила в подарунок чоловікові красивий і дорогий халат, але боїться, що він сердитиметься за такі витрати. Тому просить феногена допомогти їй, умовити Терентія Гавриловича купити в кравчині павлини халат за 50 карбованців, решту вона сама тихенько доплатить. І дає феногену на чай. Феноген радіє, що гарно почався день, зранку вже має п'ять рубликів від господині Входить пузир, і управитель каже йому, що до них приїхала міська кравчиня Терентій Гаврилович невдоволений, але все-таки велить покликати Павлина заходить, вітає хазяїна з іменинами, показує халат Феноген розхвалює халат з усіх сил, нарешті разом із Павлиною вмовля пузиря купити Хазяїн каже, що мабуть карбованців 10 переплатив, та хай уже буде на бідність Павлина не витримує і говорить, що цей халат коштує більше 200 карбованців Його замовив Петро Тимофійович, але того посадили в Острог і тепер йому не до халата Вражений такою новиною, Тарентій Гаврилович розгублено і стривожено говорить, що справа погана Він питає у Феногена, чи це правда Управитель каже, що це, мабуть, із заздрощів люди плещуть Тим часом приїздять Золотницький і Калинович Пузир дивується, чого це такий значний пан приятелює з якимось учителем І взагалі, чого цей Калинович до них унадився? Як свиня в моркву Феноген припускає, що це до соні На що Терентій Гаврилович відповідає От такої! Де ж таки? Рівнялась свиня до коня, та шерсть не така Пузир дуже стривожений звісткою про те Що Михайлова посадили у в'язницю Боїться за себе, адже й він причетний до махінацій купця Заходять економи, курц і ще кілька чоловік. Вітають Тарентія Гавриловича з іменинами, орденом і обжинками, підносять хліб і вінки з колосся. Пузир розпитує про господарство, Ліхтаренко повідомляє, що Мануйліпці тепер у нього в руках, забрав і селянську, і казенну землю в оренду на 10 років. Пузир сердиться, що економ багато заплатив за оренду землі. Ліхтаренко ж запевняє, що все це окупиться за рахунок дешевої робочої сили. Але хазяїн все одно докоряє, що можна було б і дешевше взяти. Терентій Гаврилович також розказує, що на земському собранії дізнався, ніби під Херсоном голод. Мужики продають худобу за безцінь, тож треба поїхати туди і скупити якомога більше овець. Курц жаліє бідних мужиків і підносить хазяїнові в подарунок чучело баранчика. Пузир дякує і йде до гостей. Усі розглядають чучело баранчика і сміються, бо в того на шиї медаль. Ліхтаренко радить зняти, бо хазяїн може подумати, що Карло Карлович в насмішку над ним причепив баранчику на шию орден. Входять пузир і Золотницький. Раптом Золотницький бачить халат і підсміюється Мовляв, дочка змусила купити Пузир говорить, що сам купив Та коли він подобається гостеві, то може продати за 100 карбованців Золотницький купує халат А Феноген нарікає, що даремно бідна Марія Іванівна – Клопоталася Золотницький хвалить пузиря, що той причепурився Хвалить розумно освічену дочку, яка має ще й талант до музики Шути, як співають Соня і Калинович Золотницький починає розпитувати, якої думки Терентій Гаврилович про вчителя І все розхвалює того Говорить, що цей освічений, талановитий молодик – дуже гарна пара для Соні Пузир дивується як? О той голодрабець? У соні вже є жених, Чоботенко, мільйонер Золотницький заперечує Високий до неба, а дурний як треба Найшов жениха І навіщо шукати багатого жениха, коли ти сам багатий? Треба шукати того, чого у тебе бракує На це Терентій Гаврилович відповідає Я так і роблю, шукаю, де більше купить землі Бо скільки б чоловік її не мав, все бракує Тому пузир відмовляється віддати дочку за вчителя Входять Соня із Калиновичем. Золотницький повідомляє їм про рішення батька. Пузир повторює, що в його дочки вже є жених Чоботенко. Соня заявляє, що ніколи не піде за нелюба. На це Терентій Гаврилович каже, що він не хоче зятя з вітру бідного приймака. Калинович ображається. І говорить, що любить соню, а не її багатство, і вприйме ніколи не піде, візьме наречену без безприданого, а своє добро хазяїн хай хоч і старцям роздасть, але пузир усе одно не дає свого благословення. Пізніше Золотницький обіцяє Соні, що спробує поговорити з її батьком і ще раз. Але після другої розмови з пузарем Золотницький лише остаточно розсварюється з ним і повідомляє Калиновичу та Соні, що нічого не вдалося. Молоді люди вирішують їхати звідси, якщо за два тижні Терентій Гаврилович не дасть згоди на шлюб. Тим часом Пузир поїхав оглядати копи з жатого жита До маєтку приходить Маюфес і повідомляє Феногену, що за справою Михайлова вже ведеться слідство І Терентія Гавриловича можуть також притягнути до відповідальності за переховування овець При цьому Маюфес за своє мовчання в цій справі вимагає суттєву винагороду Раптом вбігає парубок і кричить, що трапилося нещастя Хазяїн упав на полі і не може підвестися Треба бігти рятувати Соня пише записку Івану Миколаєвичу в місто, щоб прислав лікаря Несуть пузиря, який важко стогне Марія Іванівна з тривогою питає феногена, що все ж таки трапилось Управитель розказує вони поїхали полюбуватись на копи І отут, зараз за ровом, побачили біля кіп чиїхось гусей, що смикали копу Прудко під'їхали до гусей, схопились з бігунків і погналися за гусьми Та спіткнулися через ритвину і сильно упали Підтримуваний двома робітниками входить пузир Стогний говорить, що всередині щось ніби ножем ріже, дихнути не можна Йому кажуть, що послали за лікарем А він відповідає, що краще хай за фельдшером, а не за лікарем пошлють, бо лікар вийде дорожче Стогнучий, Пузир просить покликати Маюфеса, якого він бачив у дворі І спитати, чи справді посадили Михайлова за злісне банкрутство Феноген вирішує сказати правду і сам повідомляє хазяїнові, що дійсно посадили Пузиреві робиться погано Дія четверта. Марія Іванівна і Феноген ведуть пузиря під руки Садовлять у крісло і обкладають подушками Соня говорить батькові, що лікар заборонив йому хвилюватися Але Терентій Гаврилович каже, що він ще гірше тривожиться, якщо не зробить розпоряджень по господарству Просить Соню написати Золотницькому, щоб приїхав миритися І бідкається, що хвороба прикувала до ліжка, а йому треба їхати скупляти вівці Бо помічники, напевне, переплачують, а сам він купив би дешевше Маюфес говорить Пузереві, що його заяву слідчий забрав Але поки не буде доведено, що вівці були взяті тільки на випас, заява не поможе Треба хорошого адвоката, а йому слід заплатити 10 тисяч, за менше він не візьме справу Терентій Гаврилович хапається за голову і відмовляється від адвоката. Питає Маюфеса, чи може той посвідчити, що ніхто нічого не знав, і вівці взяті на випас. Фактор одразу просить за це не менше тисячі карбованців, а хазяїн відмовляється. Маюфес погрожує свідчити проти пузиря. Феноген заспокоює хазяїна і говорить, що знайде таких свідків, які під присягою скажуть усе, що завгодно, і що бачили, і чого не бачили, і що знають і чого не знають. А дати їм треба усього по 200 карбованців. Пузир питає, хто ж ті свідки? І Феноген відповідає, що це він сам із Лихтаренком. Плачучи, хазяїн дякує своєму вірному слузі. Оглянувши Терентія Гавриловича, лікар сварить його за те, що той не відпочиває Але Пузир відповідає, що не можна відлежуватися, коли хазяйство потребує рук Лікар каже, що треба операцію робити, однак Терентій Гаврилович не хоче, бо це дуже дорого і забирає час Забувши про образу, до пузиря приїздить Золотницький Соня просить його поговорити з батьком і переконати його, що операція – це єдиний порятунок Золотницький іде поговорити з Тарентієм Гавриловичем Але Феноген упевнений, що йому не вдасться переконати хазяїна Де там вони умовлять, де там не пустять Щоб хазяїн не побачив новий товар та він рачки сюди прилізе, та скоріше він умре. Жде тиховець як свята, зна, що вони тут, і він їх послухає, буде лежать. І Пузир таки відмовляється, усі в розпачі, розуміючи, що диві з Терентія Гавриловича «хазяйство або смерть». Входить курц і говорить, що він купив вівці І зараз буде показувати їх перед вікнами Дружина й дочка ведуть пузиря Терентій Гаврилович незадоволений Бо чобід купував вівці набагато дешевше І каже, що наступного дня сам поїде з феногеном купляти худобу Управитель доповідає, що приїхав урядник і хоче бачити хазяїна. Пузир відказує, що нехай той підожде, і просить повернути крісло до вікна, милуючись вівцями. Прибігає Харитон і повідомляє, що в Мануйлівці бунт, робітники розбили Ліхтаренкові голову, а трапилося це через те, що економ зменшив платню за роботу і взяв працювати лише половину людей». Аж тут ще строкові робітники почали бунтуватись через поганий харч. Так і пішло. Хтось вилаяв Ліхтаренка, а той вистрілив із револьвера. Тоді в нього кинули каменем і розбили голову. Тепер Ліхтаренко сидить у конторі і палить у вікно з револьвера. Люди відступилися, але погрожують підпалити двір і тік. Кузир лається і велить Феногену дати телеграму губернатору, щоб вислав підмогу з Москалів, а Херетонові наказує їхати в Мануйлівку, щоб тримати хазяїна в курсі справ. Тоді Тарентій Гаврилович звертається до родини і говорить, що де там лежати, коли такі справи. От зробив сам усі розпорядження, і ніби легше стало. Тим часом лікар тихцем говорить Золотницькому – що, мабуть, нарив лопнув, і почалося зараження крові, адже хворого б'є пропасниця. Пузир просить покликати урядника і говорить йому, що в Мануйлівці бунт, отже хай він бере людей звідси і йде туди наводити лад. Урядник відповідає, що це не його справа, що у нього є інше важливе доручення – привести до слідчого у справі Михайлова, самого Терентія Гавриловича. Пузир, як громом уражений, гарячково кричить, що він узяв у Михайлова вівці тільки на випас, і свідки того є». Урядник говорить, що нічого не знає, йому просто звеліли доправити обвинуваченого під караулом для допиту Золотницький намагається заспокоїти Терентія Гавриловича, а той просить допомогти йому Врятувати його честь Петро Петрович обіцяє зробити все, що може І говорить, що брат Калиновича прокурор І допоможе справедливо полегшить його становище За порятунок Пузир обіцяє дати своє благословення На шлюб Калиновича із сонею Лікар умовляє пузиря піти відпочити Терентій Гаврилович заспокоює всіх, говорячи, що нарив прорвало, обійдеться без операції Потім наказує управителю Скажи феноген Карлу, що одна овечка з послідніх, біленька з кордючком, має поранений хвостик, друга – чорненький лоб Шкандибає на праву задню ножку Нехай Карло обдивиться, щоб часом не згинули Шкода худоби і потеря Лікар говорить Золотницькому, що хворому залишилося два-три дні життя Урядник питає, що ж йому тепер сказати слідчому Золотницький відповідає Скажіть слідувателеві, що Терентій Гаврилович Одібрав повістку від смерті і скоро дасть показання перед Богом».